Люди зираються на неї, перешіптуються. А їй те байдуже. Її очі не плачуть. Її густа стулилися. Лиш душа чим раз скам'яніє. Та ось перед прогом шелест. Її Тетяна – Ні. то Мавра появилася в хаті з батьком, на сина вдивляється. Нараз, що се? Сину Божий, з надвору попід вікна доходить спів, нерівний, придивний. І воніх дубиха біліє, хилиться. Сим разом, це вже Тетяна. Так, то вона, Висока, худа, бліда, з розшарпаним волоссям, червоними маками заквітчена, з очима, що нікого не бачить, то вона ніхто не рушається, входить і, підсовуючи високо чорні свої брови, прикладає палець до уст. Мов наказує мовчання. І обзивається напівспівуче. У неділю рано я зілля копала. У понеділок рано пополакала. «Цить, Мавро», додає, прохаючи. У вівторок, Мавро, додає, примружуючи очі. Мов нагадує собі щось. «Зілля я варила» а середу рано наразу риває «Цить, Мавро!» Просить з неописаною ніжністю в голосі і цілковито блудними очима «Цить!» Я лихо убила твоїм зіллям, Мавро, з-під білого каменя, а він переспиться «Цить!» А в неділю весілля «Цить!» І вмокши, вона ще хвилинку опустивши, мов злибокою томи голову, аж низько назад, затул'я очі. Усі закаменіли. Ні, не всі. Мавра мовчки, зміїним безшелесним рухом одна наближається до неї. Суко! скричала наразне своїм голосом. «Ти мого сина отруїла! Ти! Ти! Ти, гень!» І одним-однісіньким п'ястоком бали дівчину додолу. Та тут вже Іваниха-Дубиха опинилася коло доньки. «Стій!» крикнула, що всі потрухліли. Мене ось добий. Вона вже готова. А мене добий. Відтак, піднімаючи доньку на ноги, що судорожно за свої всіти вхопилася, спитала побілілими устами. Доню моя люба, Одна в мене в світі. Ти, гріця отруїла. Тетяна усміхається. Цить, Мавро, шепче, підсуваючи високочорні брови. Лихо в нім сховалося. Цить, вже ніде лиха не буде. Доню! Молить через мати, з надлюдською якоюсь силою, і тулить ніжну доньку до себе, як мало дитину. Ти, скажи правду всім, ти, як Господу Богу скажи. Тетяна дивиться довго матері в очі.